Hej, ja, og velkommen til I sorte Den 6. september af 2017. Ja, det er i dag, hvor vi for første gang har fået lov at lave en det der forløse. Ja, nu kommer Gry ind. Nej, lad være, Lad være. Hej og velkommen til De Sorte Spejders podcast I dag har vi valgt at lave fra Den 6. september 2007 Mit navn er Hans Brandholm Ved siden af mig sidder min bedste ven Kollega og medvært i programmet De Sorte Spejder Afslået masse Giver du række mig den der Matteus Rosé? Ja, det vil jeg da godt få at slå Tak skal du have oh, ja. I dag har vi besøg af Rune Klain. Jeg synes laksen har fået en tanke Og Rune Klan, han er så sød, ja, ja, så sød. Og rundt. Og på Rune Klains måde. show Det kan du se forskellige steder i landet. Imperial først. DR.DK. Nej, RoneKlan.dk. Kan du vende <laughs> I morgendagens program og i morgendagens podcast, ja, ja. der vil du... Øh, altså fredag. Ja, der vil du kunne se en liste over de 20, top 20, over de klager, øh, som folk har indgivet til Danmarks Radio. Hmm. I denne året indtil videre. Og jeg kan sige, at det er... Ja, det er mange, der har klaget. Der er rigtig mange, der er til de 20... Største klager, om man vil. Det, der har været klaget mest over. Ikke? Mm. Og der kan jeg med stolthed stemme og sige, at vi er ikke på top 20 listen. Er vi ikke? Nej. Nå? Jo, der er en klage, der hedder dårlig sprog, men det er jo ikke os. Nej. Nej. Det er generelt dansk, der er et dårligt sprog. Yes. Svensk er meget bedre. Jo, det går på dig over. Det går Vi uh, holder den her og så sige, at uh, du tak. skal nyde podcasten i dag. Det bliver godt. Og uh, hvis du nu sidder og har hørt programmet og skal til høre podcasten og tror, at det er dem, Ole Henriksen, Klip, som vi spillede i radioen, det kommer med, at det gør det desværre ikke, fordi vi ejer ikke rettighederne til, at man kan give det, det væk giver, til os. Men på det er det gode i B3, der kan du genhøre vores program. Til gengæld har vi lagt et hemmeligt ord ind i podcasten i dag. Øh, og hvis du gætter det hemmelige ord og sender en mail ind om det i løbet af de næste dage, så kan du vinde et halvt års abonnement på VimeHund. hund Mine damer og herrer, tak fordi du lytter med. Mm -hmm. Moin. 35-35. Moin. Jeg er jo det dement. Hej. Hej, og har du, øh, du kanelsnejle? Kanelsnejle? Nej, jeg er Christian. Har du så... Øh, Studenterbrød? Studenterbrød. Åh men der er også der ligger og boller i vinduet. <laughs> ah! Jeg fik der. God weekend. God weekend? Det skal torsdag. Nå, ja, Kæft det den ved, du torsdag. Kæften ved du da ikke Nå, Så er man lige pludselig til røde apparater i, men tillader sig at ringe til slagteren. Velkommen <laughs> til... er De Sorte spejder på b Med Anders Breinholt og Anders Halløj. Halløj. Og velkommen til torsdagens udgave af De Sorte Spejdere. Og, øh, altså og det var det ikke meningen, og det jo nu... Det sikerer ligesom vores egen indgangshumor ikke? Yeah. Meningen var, at vi skulle ringe, hvilket vi gjorde jo, til Slagd Lars, som ligger på hos Ørstesvej, overfra øh, på den... Ja, lige overfra, hvor vi sendte fra, inden vi flyttede derby. En utrolig god slagter. Men øh, årsagen til at sige, at det var fordi, det var lærlingen, der tog øh, telefonen. Ja. Og det er vel Danmarks elskede lærling, ikke? Jo, så tænker du, det er da mærkeligt, at lærlingen, det plejer... Hvad skal der have Skal der, der hakke flæske eller hvad? Øh, det, plejer, med det, stemme, det plejer at være en ung mand, men det er nemlig... Slagter Lars, det er Bent. Ja. Øh, og Bent er jo øh, lærling hos slagter Lars. Ja, og åbenbart også hyret til at være rap i munden, når man ringer med lidt sjov. Linje 3, Jame, nu i slagterudgaven, ja. og øh, Bent... Hvis bare han laver venstre. skingslag på samme måde... Bent, vent Vi kommer hurtigt og hårdt tilbage efter. Og oh, vi skal nok på skolen under dig. Voksenlærling, 47 år gammel. Det er lidt sent at komme ud og finde ud af, at man godt vil være slagter. Men så tilbage på skolen, så er det ligesom, der bliver langt mellem... Nå, lad det længe. <laughs> Sådan. Men det vil er at når Bent er på skole, Ja. så, så er, der der er alle de andre i liv og bare 12 år. Ej, Bent, hvad sker der, far? Ej, Bent. Min damer og herrer, det bliver et uh, rigtig godt program i dag. Og, bedre end i går, Nu sidder du og tænker, åh, oh, fuck, nu kommer de alle med en programoversigt. Det gør vi naturligvis ikke. Men der er en fejl vi har lavet. I går, Hvad er det? som det var tidligere i dag, og det er jo, at det var ikke Michael Meier og hans fødselsdag i går, det er nemlig i dag. Men no. der er bare visse mennesker, men, der er nej. så store, at de har ret til at have fødselsdag i to dage i træ. Så skal jeg da lige hive min telefon op. Ja, øh... det er også derfor, vi ringede til Michael i går for at sige tillykke. Han bliver 48 i dag. Øh, men øh... Så forstår jeg det ikke. Øh, det er jo derfor, han ikke var hjemme i går, jo. Nej, men, men nej, nej, nej, for jeg har fået en sms fra ham. Nå. Og... Øh... Det lyder helt vildt latter. Oh, Og hvad? SMS-sms. No, jeg Michael sidder her. Har, jamen, sindssygt. Kan oh, oh, oh. det Simonsen har været fed af SMS med, ikke? Men, uh... Hun har aldrig løjet. Det er rigtigt, fordi jeg har engang til juletid set, at hun har aldrig lovet. løjet. Oh, Anders, Hvad er det, værste, han. hun vidste, du har løjet? Michael, har ham Anders, tak for jeres mundre-hilsen. Man er følger 48 48-47 år, hvis man siger mundre. Men uh, tak for jeres mundre-hilsen. Loyalighed at være. Jeres loyale hilsen <laughs> Jeg optog shows i går, så jeg var ganske rigtig optaget. Bortset fra, uh, det er stressniveauet faldet, ja. så det kan jo være, at vi kan tales ved snart. Jeg synes stadigvæk. Der er en åbning, men den er ikke, det, døren er ikke slået op. Den er han han er Til sidst, Michael Meijer, afslut med at sige, jeg synes stadigvæk, I er på toppen. Kærlig hilsen til Michael. Det er fantastisk ja. der. Tillykke, Michael. Jeg vil også godt starte programmet, som vi har gjort det meste af ugen med en anekdote fra Bjerne Lisbys hjemmeside. En af Danmarks mest folkekære entertainere hmm. har jo et afsnit på hans hjemmeside, der hedder Anekdoter. Og øh, jeg vil det se Kom med den. Kan du høre, at vi er lidt forseret i dag, fordi vi ikke vil i stå? I et overstadigt øjeblik, sagde Bjarne Lisby til en kollega. I forhold til sidste år, er der nu dobbelt så mange, der lytter til mine sange. Så, sagde kollegaen spydigt, har du giftet dig? <laughs> <laughs> Det er altså, ikke udnævnt, det er det altså ikke. Vi kan ikke holde den længere. Øh, folk, der lyttede med i går, ved jo også, og folk, der har lyttet til rundt omkring i Danmark, ved jo også godt, at øh, en af Danmarks helt folkekære øh, stand-up-konikker og tryllere, Rune Klan, han er, har været på... Er Magikker ikke mere korrekt? Magikker er dejligt lort. Har været, har været på promotion tour rundt i landet, og det sidste sted du har valgt at besøge, det er også, Rune, og tusind ja, tak fordi det Jamen ved du være det er jo, jeg er jo fandme glad for at være og jeg er jo trænet på Radio Moyne ja. på ABC Radio. Radolin Fjord, Radolin Fjord. Han trænet siger. alle stederne for at komme her. For det kræver jo den ypperste opmærksomhed. Oh, jeg ved, at Anders har en lille liste over de steder, du har besøgt. Anders, jeg ved ikke, om du lige, jo, og så, skal så du så lige... Publikum kan få et indtryk af, hvor meget Rune har trænet. Det er jo et stort... Uh... Rune uh, Det er jo et stort uh, apparat uh, det her Word-dokument. Per, må Fordi... jeg lige sige noget om det der har noget der? Ja? Ja. ja. Jeg var i Majaheim i går, ikke også? <laughs> var du det? <laughs> <laughs> <Good Meyer>. <laughs> <laughs> det, var det? Og han havde fødselsdag i går. Jeg havde han ikke. Jo, han havde fødselsdag i går, det er ikke i dag. er det var i går, da. nok. Der står bare ligesom... Hvad er det for en side, du er inde på? Har du Wikipedia'et, Hammer? Yeah. Ja. Har du det? Ja, det <laughs> er står... han bare... ikke også 58, egentlig? Nå jo, men det er ligesom... Det er sådan, det ikke Der ej, det er til er... at jogge rundt i, oh, og enden er ej, 49. Han er jo enormt ungdommelig. Michael ja. bliver Michael 48. 48 sådan Selvfølgelig er han det. Men det er så i går, det er interessant... Okay, det er fair nok. I her ja, det kan godt være, at din Wikipedia er anderledes, men... Freddie Mercury har også følelses der i hvis han ikke var... Hvad? der, Og hvad bliver der for i Mercury? Hvad blev der egentlig af ham? Hvad blev der, <laughs> Hvad blev der <laughs> egentlig af ham? det ved jeg <laughs> det. Rune, du har været på tur lidt i landet, fordi du har et... Øh, jeg har været øh, på promotur. ...et nyt show, mm. som hedder Rune Clan Go Large. Go Large, ja. Mm. Øh, og jeg læser lige op det i alfabetisk rækkefølge. Du har været på Albertslund Nærradio, Amager Nej, Radio. Amager Lands Lokal Radio. Nej, jeg har ikke. Bazooka FM. Bispebjerg Lokalradio, Radio. Bornholms Nærradio. Nej. Christiane Radio. Ja. Den Grønne Kanal. <skræls> den Reklamefri Radio. <laughs> den Nye Kanal 1 Skjerns Radio. Dronning Lund er Radio, DR Jazz, DR Oline, er P2 Klassisk, Det DR 2 Plus. Jeg har været på DR Jazz. P4 og DR P3. Og øh, vi er jeg, rigtig glade for, at du er her. Yeah, ja, uh, Saving the Best for Last. Mm. Jeg, jeg, jeg skulle jeg skulle stå af med DR Jazz, hvor, hvor mit primære publikum er her. <laughs> <laughs> Mine damer og herrer, i dag klokken 17. Så starter der øh, 69 forskellige demonstrationer rundt omkring i København. Ja, og det er øh, for øh, de tidligere brugere af det tidligere ungdomshus, som ja. jo ikke er der mere. Nej. Og øh, de laver en demonstration. Forældre mod politibrutalitet. Altså fuldstændig de, i deres orange veste. Ja. Og sørger for, at, de, at de, de unge godt må smadre en butik, men hvis en politimand ligger dem i... Kan du huske Benjamin-stilling? Så tror jeg nok godt, du kan regne med, at... Hvad med de der Guardian Angels, skrives dem? Jamen, hvad blev der egentlig <laughs> af, den? Hvad hvad blev der de... af dem? Hæft, de var sjovt at de havde berettet der, mand. Ja. Ja. De stod i det lokale... I s sy... også. Jeg blev ikke engang grebet af sådan Guardian Angel. <laughs> Hvorfor? I Humlebæk, hvor der bare er roligt og fredeligt. <laughs> det, det, jeg ved, jeg de... havde ikke gjort en skid. Så ja. tog jeg bare fat i... det havde jeg ikke. Så tog han fat i mig og sagde noget mærkeligt på Guardian Angels sprog, som jeg ikke taler. Det er derfor, de blev væk. De patrouillerede meget sikre steder. <laughs> Guardian Angels. <laughs> de <laughs> de I er og måske til Helsingør, hvis vi hey, nu, Hvad var det, det var for noget? Guardian Angels Det var... opstod i New York ja. øh, som et værn mod øh, den meget omsætgribende kriminalitet i Subway. Mm -hmm. Så begyndte visse grupper af vigilantes at klæde sig ud i portugtøj, fordi det lignede lidt militæret, men var det ikke rigtigt? Men de havde beretter, ikke? De havde i den ja. grad beretter, mm -hmm. og det var beretter, ligesom at du så Thomas Helmi også, at at lægge til, øh, som går bagud for de <laughs> fleste beretter. Jamen, dem, han havde bare valgt en grå. Dem skal vi også til at starte igen. De er øh, Alt hvad Thomas rører ved, er... Ja. definition. Hip. Men øh, mm, så, så tog de rundt i Estud i små grupper og, og spredt tryk, altså og sikrede bare ved deres tilstedeværelse, at der ikke var kriminalitet. Hvilken det kommer fra New Yorks metro, undergrund til Humlebæk? <laughs> ja. Som, <laughs> The epic center of violence. Men med hensyn til de 69 demonstrationer er vi jo også i stand til i dag at bringe en guide til de... Øh, det par detailhandler, der stadig ikke er smadret under bruget, så, så de unge mennesker kan nå hjem og lave blikregning efter at have smadret, så de ikke skal <laughs> Og høre emo-musik. Emo emo-musik. Så øh, vi øh, vi starter et stykke musik, og så øh, siger vi velkommen til programmet. Ja. Vi starter med unka bunker musik Hvad er det for noget nu? Det er jo øh, Core Kåre-remixet af Hvad? Fetle Grand. Nej, det er nemlig ikke Fetle Grand. Det er det gode remix. Det er en dansker, der har lavet det her. er færdig i det her program. Han er færdig. I hvert fald for nu. Velkommen. I der og øh, jeg kan sgu ikke huske hvad det hedder remixet, men, men det er ikke Grand. Det er ikke Grand. Mm. Det er ikke der de noget galt med ja, det, er det, er fedt, det, er. det er super fedt. Det er super fedt. Jeg kan godt godt lide det der Fettlegrand nummer. Kørt det? Det her er bedre? Og, okay. Nå, altså, det er ikke sådan nu er det pludselig en konkurrence. Men i kår er god, det er også derfor, ikke? Bro, jo jo. Altså, så er det jo nemt at remixe noget, ja. og det er jo let. Det er jo let at lægge glasur på en pæn kage, som man siger. Det en anden det er jo prøve Det minder mig om noget. Jeg er ikke skænket på nu. Anders, du sidder med et magasin der hedder vimehund. Jeg skal lige sige, at Guardian Angels har afdelinger i Frederiksberg, Greve, Karup, Køge, Præstø og Tostrup. Og mm. der er flere på vej. Modtaget. Godt. Jeg sidder med et blad, og det er bladet, som vi er meget glade for at være nødt til at betale hver eneste uge, fordi de ikke sender det til os. Vi er med hund. Og jeg må lige sige, at det er kun at give respekt til en af vores kollegaer. Felix har været i det. <løb> Surferboy har ja, været i det, det er rigtigt. Det er ja, det har han, han Men det har... Det er hvad? Det er, er din de dame også? også, ikke? Nej. Hund har været det blad, Din hund har været det blad, Din ja, hund har været det i og vi har... Hvad den går og laver, det har ikke noget med at gøre. Det er modsat. Den har sin egen PR-agent. Uh, det var, PR -gent. Det men det var mig, i The remix. Men uh, <laughs> mig, <men>, uh, <laughs> Britt, som arbejder i... det, hold med just. i bladet i denne her måde. Jamen, det var, fordi Uffe, han jo også har valgt at tage den fede værtschance og blive vært på øh, Vi med Hund. Det ville du gerne have haft. Vil du gerne have haft det program? Nej, kan Anders kan ikke tåle hunden. Kan du ikke det? Jeg elsker hunden. Du ikke lige, hvad? hvad er der i Vimmehund, Der er øh, spørg Danmarks bedste hundebrevkasse. Altså, det er måske lidt øh, u-beskeden, uh, Hvad er det lige? Hejsa, dyrlæge. Jeg har en hund på et år. Når hun har efterladt en kage i haven, tørrer hun nogle gange rumpen i græsset. Det ser veldig sjovt ud, men jeg har hørt, nogle anal -kirtler. Jeg har hørt noget om nogle analkirtler eller noget, der ikke er sprunget, som det skal. Er det noget, du kan forklare mig, og er det farligt? Svaret er... Der. Det... Kære her har du et svar, Rune? Ja, men rent faktisk så har min hund haft... Oh, du <laughs> <så led. laughs> der yes. var min putter, der har haft et lignende problem engang. At, den... at det er jo, at, fordi det er, at, at røven klør. Altså analkirlerne er ikke spruget? Ja, min hund havde, har spist nogle sokker igennem sin tid, som den ikke kunne fordøje i sit system, og øh, det påvirkede sådan... Kom lorten så ud inde i sokken. <laughs> Pakket ind. Det er der vi at prøve at fodre den med hundeposer, så det allerede var klar. Nej, det gjorde den ikke. Den kunne ikke komme ud, så den var nødt til. Men det påvirker hele den system, og så, øh, jamen, så trak den røven langs øh, græsbanen. Det ser fantastisk ud. <laughs> Hvis I kigger på YouTube, så kan I finde nogle klip af det. Det er bedre end det svar, det jeg, jeg. Det næsten ikke ja. Men hvad er svaret der? Jamen, jeg tror, Rune har dækket det meget fint. Det er rigtig godt, at du skriver til brevkassen, for det, er din hund tør numse, i rumpen, efter toiletbesøg, er noget, I skal have løst, inden det bliver til et behandlingskrævende sygdomsproblem. Det var også det, hun sagde. Jeg går ud fra, at du kun ser rumberiet efter toiletbesøg. For og det hedder rumberiet? En måde at snakke om en ja. hund. En hund skider en lort, og ja. jeg er ked af at sige det. Undskyld, men det her det er jo måske... altså en dyrlæg, der hedder Paulette. Der kan du ikke forvente mirakler, vel? <laughs> Nå, men det bliver værre. Jeg går ud fra, at du kun ser rumberiet efter toiletbesøg, og at din hund ikke bider og slikker sig ved haleroden. Det er jo ikke haleroden, Paulette. Lad os nu kalde en skål for en skål. Rumperidet kan skyldes, at du sætter, ja, det er, det er sige, lidt under på lette. Ja. Tr trukker de med med nederen naglen? Åh, <laughs> ja. oh, kilmer fra maven, ja, godt. Øh. Rumperidet kan skyldes, at du sætter inde på, som du sætter inde på at din hund ikke får tømt sine analikier ordne. Det er to gange vi har sagt året, klokken er ikke engang halv. Øh, og at hun øh, kan tømme dem ved at gnide rumpen Nej. hen over græsset. Analkirtlerne er to duftkirtler, der sidder på side af endetarmsåbningen i hver side. Kirtlerne tømmer normalt duftsekret ud i endetarmen. Det kan du godt lade Når lade. hunden går på toilettet, <laughs> fordi afføringen trykker på kirtlerne. Hvis kirtlerne ikke tømmes, øh, som det er tiltænkt, når hunden besøger, kan man se, at hunden trækker numsen hen over græsset for at tømme kirtlerne. Hvis kirtlerne stadig ikke tømmes, kan de blive overfyldte. Sekretet produceres jo hele tiden, og de kan til sidst blive til byller og sprænge gennem huden på hver sin side af indetarmsåbningen. Det, det er sådan man... noget, de der søde piger, der siger, jeg vil være dyrlig, de aner ikke, hvad det er, de går ind til. Det er også, man, hun, hun startede jo meget sødt med at bruge synonymer, men til sidst så vil det jo bare indetarmer ja. Jeg er ked af det, men jeg er svimmel. Kirtler der. Der er det, når man får for tyndt spyt op i halsen. Mm. Ja. Der er mere, men I tør ikke mere, men. Nej, vi venter lige lidt. Duftsekretet er en slags visitkort, hund og hund i midten. Men pianalkirterne kronisk irriteret, er det ikke noget problem for hunden, hvis de fjernes operativt af dyrlægen. Rumperiet kan også skyldes, at rester af afføring sætter sig fast i hårene omkring numsen. Ej, det er det naturligt. Man skal med tomatkorn. Ja, Danglebert danlebært. Det må jeg ikke. Naturligt er et primært problem for hunden, der har meget hår i dette område, og det løses ved rent, hvis jeg klipper hårene rundt om rumpen. Et sidste årsag, til din hund rumper hen over græsset, kan være, at din hunds afføring er for løs, og så sætter sig i hundens folder. Mad, og slimhinder skaber irritation. En løsning kan være at skifte kost, således at din hunds afføring kan blive mere fast. Eller en anden løsning. En nem og enkel. Sådan. Så skider hunden ikke ud af en mere. Nej. Det kan jeg da godt sige. Men det sidste vi hørte var faktisk den der sprang. Ja. Ja. Ja. Min damer her, om et øjeblik en øh, programoversigt. Men først, Trabant med Næsteborg. Det er musik fra Island. Det kan det nok være. Det er Trabants og nummer, der hedder Nasty Boy. Det er korrekt. Trabant er et islandsband, og må jeg ikke i den forbindelse sige, at i Island... På I, ved I Island, hos midt i oktober, fra den 18. oktober... For den 18. oktober... For den 18. oktober... Bauerbank... Spiller Bauerke... Sker der det, at der er der en festival, der hedder Arsenal Og på vores hjemmeside, det her, det går sig Der kan du tage dig ind og se, hvordan du kan komme med. Og stå op, eller selv købe dig en tur man skal være over 20 for at deltage i konkurrencen, altså. Det skal man nemlig. Og hvorfor skal man det? Fordi at uh, til selv musikfestivalen, der hedder Arsenal Davis. Der skal man være. 20 år for at Og komme hvorfor skal man være 20 år for at komme ind der? Ja, hvorfor skal man være 20 år for at komme ind der? Fordi at de drikker, som tosser på den festival, og der er en meget restriktiv alkoholpolitik på Island. <tryk> som altså går på, at man ikke må udskænke alkohol til børn under 20. Er det rigtigt? Ja. Det skulle lige se nok. Det er sgu lige. Sent nok. Det jeg lige siger, du velkommen en... til festivalen, mindst du er 20 år. Jeg har bemærket en ting. Og det er, eller det har vi alle sammen her på programmet, så, hun, så kan du sige, at det har jeg ikke bemærket. Men øh, ja, det, når Pierre Kjærsgaard, hun øh, har snakket om øh, Nasser Kader, så har hun altid sagt... Nasser Kader. Nasser Kader. Og det har været øh, noget, som er gået hen og blevet en joke i... Jeg ved, flere har været inde på det. Prøv at... Nasser Kader. <laughs> Nasser Carter bliver til... Nasser Kader. Og det har hun altid sagt. Indtil i søndags... Hvor hun, Hvor hun øh, var øh, for første gang i direkte clinch øh, alene med Nasser Kader. Nasser Kader. Og øh, der tror jeg, hun har været til en slags pædagog eller noget, fordi pludselig så er... Nasser Kader. Nej, så altså, der skulle så taget den af. Nå, fordi, Nasser kader. Kan... Nasser kader. til Nasser Kader. Nasser Kader. Kader. Hun har svært ved at sige det, hva'? Nasser Kader. Nasser Kader. Nasser Kader. Nasser kader. Okay, hun er inde i parken, hun tisser over det forkert træ, tror jeg, men vi er da alligevel det hjælper der på. Jeg tror, at det har været det her. Nasser Katter. Har været en bevidst provokation. Det tror jeg. Det. Øh, fordi hun godt vidste, hvad han hed. Katter. Men det, det, det er ligesom, det, det, når, det de det er, når de konservative siger øh, Socialdemokratiet, og de hedder ret besidt Socialdemokraterne. Ja. Øh, og det, det, her, det siger de altid, de konservative, eller Troels Poulsen. På, på, på Tommen øh, Venstermand. Øh, øh, ja. Den unge venstremand, som virkelig kan se, at han er ung. Han øh, siger altså socialdemokratiet, og det tror jeg irriterer socialdemokraterne helt vildt. Du tager som at sige muhammedaner og muslimer? Ja, det Præcis, tror jeg. Nasser katter. Eller Nasser og Spanioler om ja, Præcis. Det er, ja. det er jo ikke gamle manipulationsteknik, at hvis ja. man vil gøre nogen. Men jeg synes jeg... Jo, der er rigtig mange, der, ikke, der, der siger Nasser. Nasser? Nasser? Nasser katter. Nasser katter. Rune Glan. Det er der også mange, der siger. <laughs> du er ikke forventet med Therese Glan, ne? Nej, det er jeg sgu ikke, Anders. Altså. Mine damer og herrer, vi skal i gang med... Det øh, vil en sjov juleaften. Øh, en seks. Ja, vi skal til nu. <laughs> I dagens udgave er det sorte spejder. Kan du blandt andet opleve? Hold nu op med at stresse, Anders. Stress stresser overhovedet. Så det i morgen-tv i morges, hende der havde været ude i sådan en have. Nasser Katter. Uh, uh, uh, hun er bare, det var også nogle over for Jylland, fordi de ligger jo i Jylland den her uge. Og så var der sådan en, uh, en leder. Lasser Katter. Uh, som var gået ned med stress. Nasser Katter. Uh, yeah. Og så havde, hun, uh, så havde hun heldigvis kommet ud på sådan et sted, hvor de havde... Um, Yes. En, uh, oh, det er sådan noget gennemført historie. Det, ja, det, det, det er i uh, hovedet. Okay, det er, men okay, det er en god test. Du hører uh, Martin, jeg hører stemmerne? <laughs> Så var hun ned og så kunne de sidde i sådan nogle stoler om morgenen med noget lammeskind på, og så øh, skulle de ikke lave noget hele dagen, og så havde hun haft en helt fantastisk oplevelse af, at der var to timer, ikke skulle lave noget. Og så kunne hun gå ind i sådan en sansehave, hvor der var noget nogle krødderurter og sådan noget, og så var der er sådan, ham, der havde lavet have med den var nede og fortælle om, at det var helt fantastisk lækkert, at man kunne sidde med de der og, og ikke være stresset og derfor var hun ikke længere stresset og nu er hun endnu begyndt at gå med sådan nogle af de der silketørklæder, hvor man selv har trykt sådan så det jo ja og det er hun lige lækkert når skal der når du gør sådan nasser kater hmm. ved du jeg tror okay. du har fuldstændig ret med hensyn til nasser kater nasser problematikken hun tør ikke gøre det når han så er der men hun har alligevel ikke helt evnen til at gøre det helt rigtigt Nej, men det var, for har fuldstændig ret i, at det er jo ikke nasser eller nasser kater det er jo nasser karter. men det er jo heller ikke men, men altså er det ikke helt korrekt er det ikke at kader heller kader. Det er jo det kh lyden det er jo sådan, det, det er svært at skrive Hattah. arabisk med, med, med vores bogstaver. Det er jo mere sådan nu kan jeg nu vil jeg ikke prøve, men det nu prøv, dog, for Du har jo familie der bor i Saudi Arabien. Ja, Nej, Oman. Jeg har set Oman, dig undskyld, i fem år. Ja. Oman, men jeg vil sige men det, det, det er det for meget ha. Hattah. Hattah. Hattah. Jamen ikke så meget. Klan. hedder. Jeg hedder faktisk Rune Klan. Nej, men jeg vil jeg nu jeg kan kan ikke gøre dig Jeg du har boet i fem år. Ja. Prøv lige spille den først. Nassar katter. Ja. Nass af Ja. Som en, der bor i Margen, vil at sige Nasser Kata. Nassakter. Det er måske også det, det skulle svært at sige. Men jeg tror ikke, der er nogen, der rigtig ud over ham selv. Det Men nu er vi Nu må jeg sige, nu skal vi videre. Okay. Og vi skal videre med en I dag i programmet skal vi byde velkommen. Klaren er på besøg. Ja, er organiske anekdoter. Klaren, det er du udtaget. Vi skal tisse for vores islandspræmie. Det har vi gjort. <laughs> øh, præmiens indhold på vores side. Hvem? på okay. lortet det kigger vi på. Vi med hul har vi kigget, skal vi kigge mere på. Så skal vi sende den amerikanske ambassades øh, advarsel til amerikanere herboende i Danmark. Og også lokale mennesker. Og yes. en vejledning til hvem, der mangler at blive smadret. Hvilke butikker, der ikke er smadret endnu, ja. ja så skal vi gætte et andet... Parti, ja. Det er spændende. Det er ud fra de forskellige partiers slogans, så ja. øh, skal vi finde ud af øh, sammen med dig, Rune. Ja. om øh, laver vi en lille kræger på reklamebyrådet her med vores øh, briller og taget og så øh, ryger vi lidt hast i krægerummet, og så ser vi, hvilket parti har hvilket slogan? Fordi at det var jo øh, efter Kunde Kompany's nye slogan for de konservative, som jo nu er vist sammen. Ja, det bliver jo spændende at høre, fordi ja. der er et af de nye slogans. Godt. Så har Pierre Kerskov været til talepædagog. Den har vi haft. Tal Katter. os lige også den anden. Prøver man det er mere også, det bliver det tryskere på. Nå, det tryskere, det mådan det tryskere lyder og ligger på. Nå katter, nå så katter. <laughs> uh, hun er, hun er, hun er hun tydeligvis ked af de toer, ikke? Ja, men hun Nassar åbner katter. munden mere bare i to ja. det, det, det. det Men det er sådan, lidt, det er sådan. Lidt, hun har lidt både nark i to, det er sådan. Ja, yeah, okay, det er meget nark. Har der katter. noget pia kierski ikke gør gerne så der bryder nakken? Nu skal vi jo prøve at spille mm. den bagfra på et tidspunkt, fordi der kunne være der er supervenner og sådan sådan skal blive skidt af. TV2. Der er mere. Der var kremkongen. Nå godt. Krem, krem manden krem sprøjten. Kremesprøgten. Krem hornet. Ole uh, Henriksen. Ole Henriksen. Ole Henriksen har vi jo en lidt armbevandt forhold til her på programmet. Primært fordi han jo aldrig har vist interesse for at gnide os ind i noget. Nej. <laughs> uh, på den anden side er vi også lettet over det. Så det er det der. Vi kigger på programmet i går, hvor Peter Gansler. Manden, der tæller uh, nærbilleder. Og så kigger taxa. vi uh, ind i de konservatives Folkepartis lydside. Jeg ja. kan ikke sige mere nu, bliver nødt så altså at der hjælp. Spændende er det. Så skal vi stille om, og det gør vi efter to i her. Så stiller vi om til... David, vores Daniel, ja. vores journalistpartikant, som, som er til Aarhus Festuge. Ja, og det kan nok han var han var væk hele dagen i går, så jeg er meget spændt på, hvad har han har været ude i, hvad han har han fundet til os? Okay. Hvad hedder han? Arne Ørn? Hilmer Ørn. Hilmer Ørn. Hilmer Ørn. Mine damer og herrer, vi... <laughs> er det situation. og øh, det er simpelthen fordi, at vi har kæmpet og kæmpet og kæmpet for at få sat et lille læng op til Aarhus, hvor der i denne uge jo er Aarhus u og øh, kan vi få stillet om til Aarhus? Det er Aarhus, ja. Og det er Aarhus. Åh, oh, fiks lidt overligget. Yes. Er det til... dig, Daniel? Det er mig. Dag, min ven. Hej, Maria. Du har glemt din øh, baggrundslyd. Ja, jamen, den ligger tilbage på hotellet. Det er skide øh, oh, men, ja, måske er men hvor står du henne? Du står nede i noget Botanisk Have nu? Eller jeg noget? er nede i Botanisk Have netop nu. Hvor kan, det, kan det være sommerfuglehuset, du er i? Det er lige ved siden af, vil jeg sige. No. Det er et større terrarie. Jeg bevæger mig rundt omkring. Fortæl, hvad ser du derfra, hvor du står? Jeg ser træer, buske. Jeg ser pusher, der står og sælger stoffer. Jeg ser andre... Mennesker. Træer og buske. Glimmerne. Men du har været til festur, og hvad er temaet for festur den her i år? Jamen temaet er jo øh, in motion, i bevægelse. Og det må man sige, der er her til festur øh, i Aarhus. Det er... Du er gået lidt ud nu, kan jeg høre. Traskonæb eller noget eller andet. Der er nogle fugle, der begynder at skrabe i baggrunden, når jamen, du er inde i jamen, fuglehuset. Jamen, øh, jamen, øh, jeg jeg, der ind i fuglehuset. Jamen jeg smutter lige ind i fuglehuset. Ja, det er en forbandet larm, men... Uh... Nå, det er det egentlig ikke. Sådan. Nå, det er søde. Men David, uh, Daniel, du... Uh, uh, hvad er temaet for feststuen i år? Temaet for feststuen i år i Aarhus er jo uh, in motion. In motion, ja. Og bevægelsen. det betyder bevægelsen. Det gør det. Er der mange af dem fra Aarhus, som har, uh, som har taget det til sig? Det synes jeg. Der, okay. Det er en uh, joggingens by herovre. Uh, folk vandrer rundt og løber lidt... Uh, mm. Der er ikke så mange, der kører biler, men det er måske netop også fordi, at man har tænkt, nej, nu er det fest nu skal vi sku, Men biler er jo også bevægelse. Biler er også bevægelse, men jeg tror, at det, man fokuserer på øh, i Aarhus i denne her uge, er kroppens bevægelse. Jeg tror, det er det, der menes primært. Hvad er det, er det for en lille fugl, den der? Det er vist en lille lærke. Nå, en <laughs> Du ved lige så meget fuglen, som jeg ved om fodbold. Okay, øh, men du, er, du har samlet noget ind siden i går. Det er rigtigt. Øh, jeg var til... Øh, café i Mathilde Fibigers have. Og der støtter jeg ind i den nye øh, direktør for Aarhus Festu. Vi havde jo Martin Lundby forleden, som er den gamle direktør. Nasser Katter. Og Nasser Katter. Øh, det var en anden fugl. Det, øh, ja, det er en lille irritante fugl. Huren Piper. Nasser Katter. Nasser, Nasser Katter. Nasser Katter. Nasser Katter. Men i hvert fald, så øh, kan jeg jo øh, prale med at have fået den nye direktør. Ja, yes. yes. det er San spændende. Sandra med mig. Ja. Sandra? Ja. Nå, no. spændende. Det er en kvinde. Ja. De, no. uh, det er fornyelse. Det er en motion. Det er i bevægelse. Og, uh, Hvor er Sandra fra? Jamen, Sandra er Sand fra Aarhus. Oh, Sandra er fra Aarhus, ja. Hun, Aarhus, hun ja. er bypige. Men lad os uh, komme frem til interviewet. Der er jo ikke så meget. Uh, ja. Du har jo stående ved siden af dig, ikke ja. David? det er fuldstændig rigtigt. Og uh, uh, Sandra, det første, jeg... Uh, godt lige uh, spørge dig om. Det er jo hvad er det, altså, nu er du ny direktør, og hvad er det for en uh, fest uge, vi uh, oplever her i den her uge? Uh, social, uh, society and social society. Og øh, til det vil jeg så godt stille et yderligere spørgsmål, Sandra, fordi øh, du snakker om cigønere. Er det, er det et problem, vi har her i Aarhus? Er der mange cigønere i Aarhus, eller hvad? Ja, yes. gypsy festival. Like music of gypsy. Gypsy music festival. Ja, <laughs> yeah. øh, og i forbindelse med det med gypsy festival og in motion, der bliver jeg så nødt til at spørge, er det gået godt med det, eller hvordan? It, it went well, Vi well, we har haft nogle problemer sanitation, men det okay. Sanitation? Øh, er det så på baggrund af, af manglende toiletter? Eller altså hvor mange toiletter har I? 6. Okay. Tak, Sandra. Det er jo. Men <laughs> Okay. Jeg tror ikke, vi får mere, mere ud af Sandra i den her ungdom. Nej, men det var også rigeligt. Daniel, kom du bare ind ud for vejen ved siden af ja, det her by. Har ja, du mærket, om hun knider sin rumpe øh, hen over græsset? Der er nogle analkirtler, der klør, siger hun. Ja. Kvittler. Okay, Så. Kvittler. Kvittler. Kom ind, David. Kom ind kom ja, jeg og se dig inde i det trøje. Jeg kommer hjem, naturligt. Du skal ikke komme ind. Du er i Aarhus. Tændes clean. Okay, tak. Hej. Det er, er nummeret der hedder øh, Heartfire, oh, er Og deres album hedder Once Upon a Time in the West, og det her nummeret hedder Lights, og det er sindssygt godt. Og hvis du kunne tænke dig at vide, hvilken musik vi ellers så spillet, øh, og kan du lige huske, når jeg kan huske hvad nummer af det her, så går du ind på DRdkost Spejder er vores hjemmeside. Der kan du se, hvad det er, vi har spillet det. Tak med Morten Regmar, vores webmaster, som jo har lagt det op med læse letbogstaver. Som er Danmarks bedste webmaster. Danmarks bedste. Vi har besøgt Rune klin i dag i programmet, og grund til at du er Rune, det er jo fordi, at du øh, har været på en større i dansk lokalradio for at promovere dit. En ja, det show. er du rejser, jeg lige Ja, det er rigtigt. Jeg har jo tonset rundt det hele landet. Jeg har lavet et, øh, et show, der hedder Rune collage og det er øh, et kæmpe, kæmpe, kæmpe show. Okay, slap af. Rune... Kæmpe... <laughs> uh, Nassar Ja, Nassar Det Nassar Karter. Rune rune. Kigger op på uret og tænker, at jeg har... Fire nej, jeg vil tale jeg om det. Her. på, uh, på julet. Ja, på, ja. på, på julet vil komme ind. Og så meget jul er også en meget, meget smuk nyhedsvært. Ja, men, men nu skal jeg altså på, også Du har faktisk chancen for at sige, uh, mit show er godt og godt osv. Det åbenager jeg ikke om det. Åner, øh, nej, det er jo det, du ikke ved, fordi du er jo kun begyndt at øve dig opstå. Og din manager, som jo er en af de hårdeste managere. Jeg stillet i pærlrækker. Han hedder Hagen. Hagen kalder du jo. Han er jo kødkulen. Han er jo en af de største entertainer managers. I landet. Hvem har han over dig i sin stald? Ingen. <laughs> Geo. <laughs> <laughs> Flot, mm. Men Men uh, hvorom wow. alting er? Mister ja. Mox. Så uh, <laughs> Mister Mox. James, har vist ja. du det? Nej. Rune, uh, ja. jeg har noget at fortælle, at du... Taler øh, I sammen? Nej, ja. Dig og dig er Mox? Ja. Hvad snakker jeg om? Uh, Trynd. Men snakker I sådan om... Uh, sådan, er der lidt pigmåling over det, eller er der, ja, I bare venner? Jeg yes, er størst. Okay. Rune. Rune. <laughs> Et sted, og vi kan ikke afsløre stedet, fordi det er jo hemmeligt. På den Københavnske Vestegn, der har du en lær halv på 2.000 2.000? Seriøst? Og Mit spørgsmål lyder jo, hvad er der, hvad er der i det rum? Hvad er det lokale? Lige nu er der. Der er alle de rekvisitter, jeg skal bruge, og de fylder rimelig meget. Så er sådan bagtæpper, jeg har selv gået og malet, og så er der rigtig meget skrald. Jeg har spist utfattelig meget derinde. Har du noget? Nej, ikke nu. Har du ikke regnet med at gøre det? Har du taget folk ud, bare vist dem at sige, hvad Ja. Men Run, hvad er det for nogle rekvisitter? Øh, det er sådan nogle... Øh, jeg har ligesom taget det, det, det show, i normalt laver, og så bare ganget det med rigtig, rigtig mange tal. Altså Æh, bare større ting, eller det, der flere af dem? Større ting. Kæmpe store ting. Altså sådan... Det, flymaskiner? Nej, der er, der er, der er cykel, eller Sådan noget ting, som jeg vil bruge stadig, ikke? Ja. Sådan, som, det, det, det er jo i virkeligheden sådan et, lidt et, et, et modspil til sådan noget Vegas show som jeg i teorien hader. Og så, øh, og så er det bare gjort på min måde med cykler og skraldespande og sådan nogle ting. Ikke? Sådan nogle... Men Rune, du har lige været i Las Vegas jo. Ja, øh, for for at og få en, en, en tryllepris, er det korrekt? Nej, jeg har ikke fået nogen pris. Det har vi oh, bare fået. I er blevet oh. misinformeret. Det siger din mand, Har I Wikipedia ja. den det var din. Du fylder 48 øh, <laughs> på torsdag. Det er korrekt, ja. Men, men, <laughs> Rune. Og er i det. Hvorfor var du så i Las Vegas? Jamen, jeg var til en tryllekongres i Las Vegas. Okay, Hvad men har du fået nummer opkaldt efter dig? Jo. nej. det er Det er at der en pris. Det er det findest, man som trykker os i kroppen. Rune Clan, ja. Det er trick, du har fået opkaldt efter. Dig. Ja. Det hedder det er The Rune Clan Trick. Nej. Nej, det hedder noget andet. Det er lige meget. Nej, hvad hedder Nej, Nej, det? Nej, det, det, det hedder Impromptu Hitman. Og hvad går tricket ud på? Det er simpelthen bare et træk med en mønter og en kulband. Kan okay, jeg have en kulband cool her? og skal nok skabe Nej. Gider du så noget? Nej. Hvorfor? Nej. Hvorfor? Det Hvorfor? Fordi, fordi vi er i radio. Altså. Jamen du skal da godt vise andre der er nyhed. Og det kan vi godt ja. Det, okay. det er det mere. Ja, okay. Så, så er det bare surt folk. Ja, er det, der er en men det har vi ikke sagt til dig. Ja, ja. Nå, for sanden skulle jeg tage noget tøj på. Nå, okay. Så, men det er bare, jeg kunne bare godt tage mig at se det, fordi, Rune, det er ikke noget, jeg siger, for, fordi du er her, og det vil jeg også sige, selvom du ikke var her. Kæft, er du? Nej, øh... Jeg har været sammen med dig til nogle... Øh... Ikke private, på den måde. ...private samkomster. Nej, nej, hmm. ikke. Det er ikke. Men skulle vi ikke tage den efter Jeg Minder mig om, vi snart skal sige siloen i men øh... Fordi så kan vi lige nå et stykke på <høh> Hallo, I to. Ja, vi tager et ja, ja, små ja, ja, flotte fyre. Ja. Et stykke musik, et lidt beroligende musik op til nyhederne, som ikke er så sjove igen. Og så vender vi jo stærkt tilbage efter nyhederne. Det kan du regne med. Og, og roligt øh, bliver her. Det gør og du og jo. Og er måske med i anden tid. <laughs> du skal ikke noget. Glæder glæder det, det, det, det det, jeg glæder mig til allermest i mit liv, det her. Tak. Tak. Wow. Min emmer det var det, vi nåede af musikken her. Du lytter til uh, De Sorte Spejder. Og efter nyhederne, så sporten så er vi tilbage. Men her er Julie Trolborg med nyhederne, klokken er Velkommen til De Sorte Spejdere på p 3 Med Anders Breinholt og Anders Lort masse. Og i dag også øh, fint besøg af Rune Klein. Rune oh, Klang er øh, tryllekunstner og stand-up-komiker. Og, og øh, jeg er da helt svært, fordi Rune lige har lavet den ord. Han har lige givet et øh, trick, han vist dig. Og jeg fik ikke, nummer også et fint ord. Jeg fik ikke set det nummer ordentligt, men ja. det er godt. Og, og, og det vil sige, en nyderne, det er. Kære lytter, velkommen til programmet. Velkommen. Du lytter til De Sorte Spejdere direkte på b Det vil sige, en nyderne, det var at jeg har prøvet at være til den samme fest, som du har været, Rune, ikke? Og det må rigtig irriterende, når man er et sted, hvor alle folk ikke måske kender en, og kommer ind. Hvad, kan du ikke lige trylle? Ligesom vi lige har gjort til dig under nyhederne. <laughs> ja. Og det kan jeg godt forstå rigtig irriterende, ikke? Nej, nah, men det er jo ikke rigtig irriterende. Det er, bare, det er, jo, det er, jo, det er jo ikke altid rart at lige blive put on the spot, på den måde, vel? Det er jo men, sådan et... men det, der er, så er det interessant, det er, at som aften så skrider frem, mm -hmm. når man er til de her fester. Så, så, så står stiver, du lige pludselig stiver, i køkkenet. Ikke? Og jeg synes, det, og Rune, det er ikke spaces, det er, det er mm, mega fascinerende Jamen, tak skal du have. Jeg har også brugt meget af mit liv på det. Øh, men jeg, jeg tryller jo som regel kun, sådan privat, når jeg er stiv. Og, og, og kan vi få noget øl? Jamen, jeg bliver også bedre til at trylle, når jeg er stiv. Gør det det? Jamen, fordi det der med at trylle, det handler også om at tage chancer. Og når man bliver stiv, så bliver man jo bare helt vildt våget, ikke? Men Ron, da du var i Las Vegas her, hvilket du lige har været, til en tryllemesse. Tryllekongress. Messe, -kongress. -kongress. messe også, det er også fint ord. Jeg kan sagtens bruge messe. Øh, i Tyskland ja. hedder det Der ja. øh, er der så 1100 tryller. Ja yeah. Som, som, som Så render I rundt stort stort er vejen, ja. og står og blærer over for Hvad sker der, når man er øh, til sådan en masse der? Det er jo skide sjov, fordi det er jo sådan et... Øh... Så kom der øl! Så er der to tubover classic til og vores ven, Rune Kring. Jamen, det vil jeg gerne bede øh, øh, om. Der er 11 år og tryllere, den her kongress var nogle af de bedste i verden. Og de er jo sindssygt gode, og det er gode på, at man, man mødes. Og så er der foredrag og, og, og shows, og så generelt er det bare, at folk står og tryller med hinanden i 100 år. Og det er super fedt. Meget nørdet, men meget sjovt. Okay. Og ved så har jeg en rigtig sjov. Må jeg tage ja, ja, en sjov anekdote? Jeg er ked af at kunne kende bære på jer, men er det okay jo. Nej, nej, nej, nej. <laughs> øhm, øhm, jeg, var, jeg, jeg havde sad og, og set en tryller, der optrådte, og som var middelmådig, ikke? Også? Og så ender han med at trylle det amerikanske flag frem, og så går folk helt amok og rejser sig op og klapper, for der var rigtig mange amerikanere. Hoved på den majoriteten var mange amerikanere, ikke? Ja. Og så kigger jeg på min engelske ven der og sad ved ham, og sagde, at det skal være en gammel løgn, og jeg skulle på bagefter. Så går jeg ned i receptionen i hotellet, og så spørger Excuse me, do you have a flag? Så siger de sådan, hvad skal du bruge den til? Jamen, det er fordi, jeg vil gerne hylde det her kongres og sige tak, fordi jeg må komme. Okay, kom ind til det her rum, hvor der var ikke noget andet end flag. Peger på det allerstørste, som havde sådan en kæmpe messingstang. Det låner jeg, at det smuldrer jeg med i en, i, i, en du, tager det med ind, Laver jeg, et trick. jeg laver først ruller lidt for dem alle sammen, det går finere. Ikke? Og så, øh, så tager jeg to kortspil frem, for en til at tage nogle kort af, for en anden til at tage nogle kort af. Hvor mange har du derovre? Jeg har 13. Hvor mange har du derovre? 50. Det er passet sammen, så, så. Stå i sådan hvad, snakker om. 13 og 50. Kom nu, det er 13 striber og 50 stjerner. Det er det amerikanske flag! Shut up. synger alt hvad jeg kan, den amerikanske nationalsang. Øh, og så kommer det ud af min mund. Hvis I ikke synger med, så støtter I terroristerne. Der er blevet totalt stille. Jeg synes, det ville være det sjoveste i hele verden, og der er været totalt Fuck. Og så der er også nogle rigtig patriotiske amerikanere, som kiggede meget ondt på mig, men det... Jeg, jeg, jeg fik respekt for englænderne og for kanadierne. Og, ja, og europæerne. Ja, europæerne også <laughs> ja. Rock and roll, men hvad flaget kom det så frem? Fordi det, synes jeg, det eneste Nej, det var, det, var med ja, det. Ja, ja, ja, ja, jeg jeg hyttede frem og, og, og viftede det, mens oh, jeg sagde. Men problemet var, det var jeg ikke klar over det jeg tabte Nej. Og det, det jeg tænkte ikke videre. Det må jeg ikke over, over. jorden. Det, det, det, vidste, det havde jeg ikke rigtig tænkt over. Jeg gør og husker for film, men altid er det sammen i a fucked manner noget ting. Ja ja. men det havde de ikke fire små øh, sådan trækendere. Ja, lige præcis. Og jeg de smed det bare på gulvet og færdig <laughs> nej, med det. Har ja, fuck det. <laughs> det skulle jeg. Ja. Rune, øh, velkommen til programmet og tak fordi du er. Nå, men tager vi en måbe, mand. Øh, og med et øjeblik, der skal vi kigge forbi øh, LA, Los Angeles, City of San Angels, eh øh, Kong, Creme Hornet, Ole Henriksen var i fjernsynet i går. Vi laver et lille hurtigt resume. Og med øjeblik. Hvis du sidder øh, tilbage med der lørdagslæg penge efter weekenden og tænker, hvad fanden skal jeg skal bruge, bruge de pengene på? til? Så er der to ting, du kan bruge pengene på. Det Træne ene er øh, Editors album, som hedder And then Has Starts, hvor det har nummer, der hedder Boneser på. Eller du kan købe to billetter, eller ti, eller det kommer være på, hvor mange lørdagslæg penge du får. Eller har tilbage. Og øh, købe to billetter til deres koncert den 28. november i Storevæger Store i København. Du kan købe det via Billetluen og i Fona. Fone, øh... Danmarks bedste butik, det er og, fede, ER det butik. Fone. og det ved jeg ikke om Rune Du som bruger, ja, øh, bruger øh, Har vel. haft samme oplevelse med Fona Som Anders og jeg har At det er utrolig rare mennesker <laughs> det er, Jamen må ja, ja, men, jeg ikke simplificere det, det tror jeg ikke det fede er især så fonde 2.000 på står Ja, København, det er den bedste fonde i Danmark. Øh, der kommer ned, og, og selvom nu er jeg jo ikke mørk, men nej, hvis man, man er så måske alligevel op... mørke huden, så står vagten bare ikke, Han kigger ikke op ja. og ned af dem som om nu nej, kommer der lammtjuer, han tænker nej, bare. Tænker... hvor er det fedt, at alle slags heller? mennesker handler her? Han tænker ikke, nu kommer der kun. han tænker bare, nu kommer der måske nye venner. Ja, det er men det er rigtig Eller når du så går ned under i ned under siger at det der nye spil der, og kæft, ja. hvor var det fedt? Jeg har ikke Nej, hvad er det for et Det er der ikke noget der hedder. Nej, nej. Jeg en historie for at der nogen fra pladebranchen der fik sendt en CD Og så sag og så var det en Der arbejdede i foner Der havde indspillet CD'en Og så øhm, Var de sådan en overrasket over At det, var, det lød dårligt Fordi han, det var, han havde jo noget Med musikken at gøre Han arbejdede i Fona Men sådan er de i foner Det går aftes på øh, Det er den tredje ting Man kunne bruge De her penge på ja. Det var også en billet til Rune Klæns, øh, show. Tak. Og det vil jeg sige, det er en rigtig god idé. Og øh, hvis uanset hvor du bor i landet, og hvilken lokal du lytter til... Ja, RuneKlan.dk øh, kan man kan finde man, det hele. Det kan man ja. nemlig. Og det starter den 13. september lige om lidt, oppe i, i Hørshavn. Mm. Det er i Nordsjylland, mm. Og så slutter det i... Greno. Uh, Greno. Uh, i Kulturhuset der, og øh, Hvad tænker I på, når I ser, hører over Græno? Jeg tænker, jeg tænker på Ole station. Det er rigtigt. Ja. Han, var, ja, han var jo radiobært i, i Randers. Og jeg vil se. Nå, ja, det er jo se, at du også der, var på besøg. Ved du hvad, han var sgu rigtig flink. Og han er flink. flink. han var skidt fin at snakket med. Og hvis du har set filmen, så ja. får man et helt andet blik på ham. Og det, det er en god vil, film. Det, det vil jeg ikke give dig ret i. Synes du stadig synes du er en idiot efter filmen? Nej. Men det synes jeg heller ikke, siger, ikke før. H Hvad sagde du? Jamen jeg siger, at hvis man ser filmen, så får man et helt andet billede af ham, end det der stereotyp, jeg mange synes om. Jeg synes, det er en god film. Jeg synes også, en Jeg savner dog at se opturen, men det er jo klart, at de ikke har, de kan filmet det. Den, den, der, den er kommet på Radio ABC. <laughs> æh, nej, jeg vil, jeg vil sige, uh, det er synd. Det, er der er ved den film om Jon, der hedder Solo, som er mm -hmm. rigtig god, snart kommer på DVD. Den er på DVD? Den er på DVD. Nice. Det er den fjerde ting, man kan bruge. Det er, at... Det viser, hvor grimt musikbranchen er, eller nogle mennesker, der burde rigtig... Hvis Jon har nogle rigtige venner, eller... Øh, det tror jeg også, han har, men det er nok ikke mange af dem, for der er mange, der godt vil udnytte dem, tror jeg stadigvæk, ikke? Det tror jeg også, Det er, at man kan hen og sagde, Jon prøver, at Jon på det der musik og sådan noget, det er fint nok, men du har bare prøvet så meget lort. Prøv noget andet, hvilket han også gør nu. Så det kan godt ja. være, at der nogen, der har sagt, at jeg synes, jeg synes, det er fascinerende at snakke med ham, fordi han er... Jeg synes, han er virkelig velovervejet. Han er, altså, han, han er veltalende og velovervejet. Mm. Men samtidig er han det menneske, jeg kender, eller mødt i Danmark, som har været igennem den største russebandtur overhovedet. Og det synes jeg var fascinerende at se. Hvordan? Men du skulle nok have været her i marts, da vi så filmen rundt, der snakker vi om nøjagtigt det samme. Nej, nej, nej, nej. Så skal jo ikke blive sur. No, no, no, no. Det er sjovt. Vi har også lige fået en sms fra Geo, som er sur over, vi har deserteret ham nu. I, I skal også holde op med det, sammen. han er Danmarks bedste komiker. Nej. Geo det er, er rigtig, rigtig god. Han er Danmarks er, bedste komiker. Ikke Danmarks bedste komiker. Det kan jeg for. Han er den komiker, jeg allerhelst at se. Okay. Det mener jeg, okay. en, en sms fra Geo, og så er han Danmarks bedste kom, Det er det, mere nab... sgu da ikke til. Ja, ja. Jeg skal ned og se ham i aften. Hvorhen? Commissue. Han har optaget mm. at Det er at den femte ind? ting, man kan bruge sine penge, så. <laughs> man kan også bruge <laughs> penge på at tage til Los Angeles City of Angels mm. og besøge Henrik. Det var en god link. Det er radioverden, der, der ikke fornægter sig. Henrik Olesen. Ole Henriksen han har en kræmes i, de creme. Øh, i, i, <laughs> i uh, Los Angeles. Og øh, på TV2 er der et tv-program, hvor man følger Ole Henriksen. og en, Må jeg, jeg sige noget om TV2's programmer generelt. Holdt kæft, hvor har de oppe så. De er ikke blevet Mødte rigtig gode. Meget af det, man tænker, at TV2 er blevet stereotyp, det kan da nok være, at det ikke er tilfældet. Jeg har aldrig set så uforudsigelige program som sådan. Det er folk, der tør. Det vil kun overgået, at det er s program lækker. Fordi der er altså virkelig kan Men du, kan, kan du linke alt sammen? Mine damer og herrer. Kan du gerne? Ja, det kan jeg godt. Nogle gange godt hvis du, hvis du, hvis du jeg siger to ting, kan du så linke den rigtig godt sammen som radiomæssigt? Prøv. Judo. Det ved jeg ikke hvad. Øh, Kampflogen, no, ja. Judo og... Øh, Bob Ricketts. Klaus Borger, mine damer og herrer. Han er jo både... Øh, han er god ven med... med, med Bob med, Hvad hedder han? Med Webergrinden? Glæsen. <laughs> og Glæsen og Bob Ricketts. De like det. Ja. Ja, Judo. Judo, klassesport, sport. Hallo. Føl med. Det kunne bedre lige den der med Ole Henriksen. Min og her, Ole Henriksen, han er i fjernsynet hver onsdag aften på TV2. Nej, det jeg stikker af roligt. Vi skal vi skal bare. Jeg bare så fedt at de laver så fede programmer. Bare det her indsats. Nu skal du ikke begynde at blive sur, for er stemningen er faktisk rigtig god nu. Men stemningen er god, det er også derfor jeg bærer bære en lille Men eh men nej nej, vi skal kysse Ole Henriksen i røven. Fy Vi skal ikke. Men det har Peter Gansler gjort. Så, <laughs> så er endnu en, en link lækker, der var med, gå, man. Det er jo helt vildt. Du er Danmarks bedste rektormand. mand. Ja, ja, jeg vil sige en ting omkring Peter Gansler. Det er, at der har været mange. Han er jo Konge af methodacting i Danmark. Ja. Underviser efter det og er en utrolig dygtig skuespiller. Jeg har en lille kort historie om Peter Gansler. Ja, vi vil lille. gerne høre Gå hen til en jeg kender med bare. Peter Gansler er til den her fest med bare til. Kender ikke vedkommende. En fest med bare til eller han er til, han er til fest med bare. Okay. Han er, bar han er bar okay. til at til en privat fest. Han går hen til den her pige... Kender han ikke rigtigt, jeg kender ind. Lægger hånden på, på knæet, og siger, hvis jeg ikke spiller, så dør jeg. <laughs> Damn, mig elsker ham. I det det god aftes i programmet her, der er Peter Gansler, der lander i Los Angeles, og kører ind mod byen. Der fabulerer han, jeg ved ikke, om det er klippet, her, han fabulerer over, den her by er den by med de fleste broken heart i. Der er karriere, der er blevet ofret på skafottet her, ja, det virkelig. Men hvor med alting er, så er det jo blandt andet ikke Allan Simonsen, men Sti Tøfting, det er Lars jordtøj, det var det sidste uge. Og, øh... Forsvarsministeren Flot. Forsvarsføreren Gad. Øh, vi er i krig i Irak, men okay, jeg tager lige over for Krim. Jamen det er også fordi, det er med til øget til et valg. Men ja. hvor om alting er, nu skal vi i gang med det, det handler om. Peter Gansler. Peter Gansler og... skal jeg lige sige, før vi går helt i gang. Talte jo nærbilleder i sæson 3 i taxa. Ja. Øh, og kunne konstatere efter nogle gennemtændinger, at der øh, var faldet ansatte nærbedere af Peter Gansler, hvor efter han klagede til instruktøren. Sigste. Ja. Ja. det. synes jeg er fair nok, fordi øh, han ser godt ud også tæt på. Ja, det var nemlig Swade øh, fra det album, der hedder Sci-Fi Og grunden til, at vi spillede det ud at det godt over, synes jeg. Det synes jeg også. Så øh, er det fordi, at Brett Anderson... Fjern den pistol. Som jo... Øh, ja, det var Brett, Brett Dang der sang. Vi har haft en besøg i studiet, ja. Brett, han giver en eksklusiv koncert i København ja. i Store Vega, tirsdag den 23. oktober. Ja. Koncerten der helt speciel, skriver de i place, pla, pla, pla, ta, fordi Koncerten bliver en helt speciel opsætning med Bjørn Andersen der sammen med en cello og en et grand piano og et program man der omfatter man materiale fra Andersons solo-debüt, det og gamle Sweet-favoritter. Fra mandag den 10. september kan man købe billetter via biletlouen og i. Yes, yes, yes, yes, yes. Og før øh, øh, de sidste Øhm, Andels haver i Danmark øh, går ned og finder kemikalier kæ i kælderen, mm. og kalder politiet, så, mm. så synes jeg, at vi skal skynde os og spille noget til Det tror jeg er fuldstændig, fuldstændig rigtigt. Det ser jeg også meget. Ikke? I det vil jeg sige, at sige, hvis man har noget terpentin derhjemme så er det okay. Ja. Det er ikke i sig selv terrorisme at være en haver og terpentin. Endnu. Rune, hvad tit hører du vores program? Næsten hver dag. Ja, yes, tak. Eller <laughs> synes det. du, det er godt noget? Jeg elsker jeres program, men jeg, jeg, jeg, vi har lige snakket om det her i pausen, vi, vi, jeg griner jo lidt af, at du siger meget, mine damer og herrer, hvor alt alting er, og må jeg spørge om noget? Ja. Men, men det er jo dit trademarks. Ja, men det, det, det, jeg, jeg hører det meget. Tak. Det er jo et, lidt... Altså det er jo lidt hårdt at stille en spørgsmål. Kan du lige mit program? Hå? Nej, men det er kun til at spørge, det er kun fordi vi skal til at spille Tillespingo. Og det så øh, fordi vi havde nogle gæster inde i sidste uge, to piger, som har et bane, der hedder Jag Fetti. Eller ja. bane er det jo ikke det er et projekt. Ja, ja vi, har et det projekt. Godt, vi har det godt. Og øh, de er jo ikke ved Tillespingo var, og de havde ligesom øh, på forhånd sagt, ja vi ved godt, hvad det er. Og så det vi sagde, gider du ikke at stille spørgsmålet, så kunne de ikke alligevel. Men det kan du. Kan jeg det. Hvor mating er. Det er vi at se. Vi finder ud af. Du siger, Rune nu her, når vi har en lytter Vi ja. kender til, og så siger du. Der er, jo, der er tre 3-klang af spørgsmål. Hvem snakker, Hvem snakker vi? Ja, Hvor du, fra? Hvor, Hvor du fra? Ja. Og, og hvad så, hvad laver siger du? Ellers... så siger du, må jeg spørge om noget? Nå ja. Hvad laver du så dagligt? Det er tredje spørgsmål. Og, og den fifi, vi må jeg spørge om noget, er, at du skal ikke nødvendigvis vende på et svar. Du skal næsten, når så, han begynder at svare, så spørger du alligevel. Det er et virkelig dårligt fisk. Ja. Ja. <laughs> Kære lytter, du skal ringe 73x20, når øh, Anders Lund Madsen har læst et nummer. Vi spiller i dag spiller vi... Første en række, og derefter er efter pladen fuld. Mm -hmm. Og i dag spiller vi på grønne plader. Og det vil sige, det er alle med grønne plader, der kan deltage. Modtaget. Værsgo. På den anden side tjekker vi det jo ikke. <coughs> første nummer er nummer tre. Første nummer er nummer tre. Så er det nummer 52. Hvad? 52. Og det er Rune, han sidder lige og... Hvad er det, Rune? Først, ja, hallo, ja, hallo, hallo, hallo, hvem er det? Hvem er det? Hvem er det? <laughs> Men de skal sige til, at jeg spiller på for starten, ja, med, første... skrotter ja, vi med sammen samling ja, også. Nemlig. Hallo, uh, hvem er det? Nej, nej, nej. Hallo, hvem, ja, hvem, hvem taler med? Ja, Hvor ringer du fra? Og hvad laver du også til dig? Nej, nej, nej. jeg Må jeg spørge ja. Så siger du, nej, du, ja. Ja. Okay. Okay. okay. Okay. Skal vi lige sende den igen? Ej, vi prøver den. Okay. Ja, jeg skal nok 20. Ja. Næste år. 6. Jeg vidste ikke, der var så strenge regler for Six. det her. Det er sgu da en seriøs quiz. Ja, jeg synes, det, var det er ikke et eller andet stand-up Jeg tryller lige noget frem. Det er en seriøs quiz, Rune. Ja, ja. Så, er han blevet, så er han blevet konfronteret med sine små, sjove ting, som man siger med damer og herrer. Så er ja. han blevet sur, hva'? Nej, han, Nå, det er defensiv, mand. Defensiv. Man kan du bare ikke høre om man men skal vi prøve? Nummer 70. Hallo? Tillidsmino. Ah, ja, men bare er godt. Hallo, mine damer og Hvem taler vi med? Den er him. Nå, Nasi, hvor man alting er. Må jeg spørge noget? Nej. Stop. Piss! Piss! Det er jo mig! Undskyld, Nasi, det er Rune, der laver en fejl her. Peter over overstækninger. Sluk lige for Runes mikrofon et øjeblik, så laver vi en og så kan han snakke bagefter. Det gider jeg simpelthen ikke. Nu bliver jeg sur. Vi skulle have g ind i stedet for, fordi han er Danmarks bedste sten og gode. Jeg hedder Danmarks bedste tryller. Nasi, velkommen til programmet. Tak. Må jeg spørge om noget? Ja. Hvor ringer du fra? Nej, Anders, der må jeg gå ned og sige, at nu laver du fejlen. Nej, det er rigtigt nok, Anders, men nu kan du sidde hyldet ud af den. Sådan. Æ, nu prøver jeg. Nassim, goddag. Hej. Hvor ringer du fra? København. Må jeg spørge noget? Ja. Hvad laver du ellers til daglig? Både i skole. Sådan. Så kan I godt komme med igen. Æ, Nassim er debriefet. Æ, hvor går du i skole hen, vil jeg gerne høre? i gentofte oh uh, uh. Hvad er det for en skole i gentofte Hvad er det for en skole ja. er det penne nej den ligger der ikke er det er det, gør, er det, er det går gymnasie er det er det folkeskole er det er det videregående uddannelse folkeskole oh. oh så er du en ung lille mand ja så går du 9 øh, i hvert fald ikke 8. 7. 8. du har en meget meget meget ja. rummelig øh, dyb ja. stemme er ja. klar til det otte til du vil godt kunne hvis det er noget hvor man skal ringe ind vil du godt kunne fake dig til at være øh, ældre ja uh -huh. altså det ved jeg ikke om det skal som et selvfølgelig misbrug mm. Anders, har du noget <laughs> Nassim, når du er færdig med skolen, ikke? Mm. hvad vil du så gerne være? Har du allerede nu planer? Nej, ikke rigtig. Det skal du have. Nej. <laughs> Nej, det skal du ikke. <laughs> have. Nej, det skal jeg lige spørge. Hvad er det for en skole? Er det sådan en stræberskole, eller er det en almindelig skole, hvor folk børnene godt kan få lov til at være forskellige? Det er en almindelig skole. Er du, er du glad for din skole? Ja. Nå, det er godt. Hvorfor er du egentlig ikke i skolen nu? Ja, det <laughs> er egentlig godt inden. Er du gør. pjekket? Nej. Du har pjekket. Hva Nej. <laughs> hvad hed? Hvad man var det de sidste? Man ja. Ja, okay, kom. Ja. Øh, hvor mange alting er? Klokken er. mine damer her, har du piaget? <laughs> Nej, jeg fik friklanke. Åh. Oh. Mm. Øh, hvad var den sidste? Hvad var det sidste du havde i dag? I dag var matematik. Oh. Og næste. Øh, nu spørger de igen. Når du så øh, kom ud af skolen og ja. du bliver voksen og du har fundet af hvad du skal lave, skal det så være noget med matematik? Nej, tror jeg ikke. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Du, det er du... godt være at det bliver noget med matematik. Men er det, hvad er dit yndlingsfag? Idræt. Yes! <laughs> yes! <laughs> <Fændelsedronen>. <laughs> ja for ja, det det var mit yndlingsfag igennem. Det er stadig mit yndlingsfag. Jeg møder op på folkeskolen stadig. Jeg må jeg ikke spille med, og jeg har stadig glemt et kommunikøje, så jeg skal spille i truser. Ja. Ja. med man... <laughs> hurtigt spørgsmål. Ja. Jeg, hvad så er så din yndlingssportsgreg? Mm. Fodbold. så er du godt til fodbold også? Ja. Spiller du Gensoft eller HK? Nej. Hvor spiller du så? Jeg spiller.. Parken. Jeg spiller KB eller Skjold. Skjold. Skjold. Skjold? Skjold? Skjold er en topklub. Skjold jo, er et fedt navn. Der er nok største fodboldklub en set med antal medlemmer. Er det ikke korrekt? Det er jo et godt pas. Hvad siger men du? Skal, at, ved du hvad du skal? Du skal fornede hvad, hvad du skal være du Som Henrik Poulsen vil sige i gamle dage. Hvis, hvis børn er lidt sløve, i så klæder vi alle og sender dem ud af sig. Så, så skal det godt med dig. Men altså, du skal lige vågne lidt op. Nej. Jeg, synes, det er, jeg tror, at Nassim er vågen nok, han har haft en ret hård hård skoledag. Jeg, jeg synes, jeg og slutte jeg, jeg af jeg med atmetik fra 2-3, det slår en vej hjælp. Jeg, jeg synes også, at det er apatisk, at ringe ind. Jeg synes, det er lidt apatisk. Jeg synes, Ej, men Nassim. hold op, der sidder tre mand, som ikke kan gennemføre helt enkelt interviews. Så jeg kan godt forstå, at Nassim er en lille smule på bagbenet nu, og tænker, at jeg skal ud af det her på en eller anden <laughs> måde, uden at tage ja, ja, ja, ansigt. Vi var henne ja. i tredje division, før at ligesom gik hjem. Ja, tusind tak for som jeg har noget? Ja, så ja, det. Jeg ja, tusind ja Hvorfor når Jeg har prøvet at skrive til jer, ja, ja. men jeg synes ikke, at de svarer. Hvad har du skrevet i mailen? Det er ret vigtigt. Ja, nå ja, det kommer an på, hvad du har skrevet, her. Ja. Mm, det kan jeg ikke lige nu. Nej, men <laughs> du kan godt se det, ikke? <laughs> du kan godt se det. Nasse, jeg vil sige én ting der. Jeg kan se her. PT ligger der 1.012 øh, ubesvarede øh, mails på vores øh, server her. Så, der er så nok der... en god tur til, jamen. Ja, nej, nødvendig, ikke nødvendigvis, men jeg vil bare sige, at det er fordi, der kommer, øh, der kommer jo mange, men øh, det er selvfølgelig ikke nogen undskyldning, men det er i hvert fald en forklaring på, at, øh, at hvis... Men jeg er helt sikker på, hvis du... Øh, før eller siden, så svarer vi. Er det ikke eller Anders, Anders? Jo, jo, jo, jo. Men det kommer han på, hvad du har skrevet, selvfølgelig. Ja, det Ja, der, Men du skal, det, er, det er vores fejl, det er ikke din fejl. Nej, jeg set, du er i det var et stykke tid høde. Det var Anders i Kom, Og du var i ja. Sydney i <laughs> Nej, det var dig, der er i Sydney nogen. Godt. Nassim, du har vundet en uh, De Sorte Spejlet-T-shirt, som er på vej i trykken. Nej. Tak til <laughs> Du er altså ikke lige ligeglad. <laughs> det er <var> jo helt vildt. <laughs> du gider jo ikke gå med den der sokke-T-shirt. <laughs> Nassim, husker, husker du fuldton? Hva? Oh, der var jeg på. Nej, nej. mig arbejde. du uh, skal sende os en mail til satatunklesnablagdr.dk Og i emnefeltet er e-mailen... Der skal du huske nu, virkelig mm. høre efter, så skal du skrive Basement Jax. Og det er to hey. x'er. Basement Jax. Ja. Og så naturligvis din navn og din adresse, så sørger vi for det fornødende. Og tusind tak, og held og lykke med karrieren, Nassim. Tak skal jeg have. Ha' en godt. god dag, ikke? Moin. Moin. Hej. Moin. Ja, ja, ja så er han til sidste. Ja, helt sikkert. Vi spiller et stykke musik, om oh, vi det, det er et plads, det, man er ikke spille i i pladsfor. Rune, så tager du den. Hvad Æh, næste interview. ikke? Nå, okay. Det, har søde, Nassim? Er, det er ikke lige mig. Og det, det er et spørgsmål, det er mm -hmm. en, hvor, måske min yndlingslytter om alle. Og det er første gang, en lytter øh, siger mig, jeg spørger jer om noget. Ja, ja det er jo fedt. Tak, at jeg vil bare sige, damer ja, mine damer og herrer. Ja, Her skal vi have et stykke musik. Det er svenskere. Mm. Jo, det er godt. Ja. Jo, jo, jo. Så oh, ja. det er det rigtig stærkt, hva'? Anders, fortæl, hvad det var, vi hørte. Coop... Øh, svensk øh, med øh, Coop Island Blues. Vi sidder lige, øh, eller jeg gør, gik lige ind på ekstra bladet selv. Ja, jeg vil lige par for at øh, Hans Hansemand, Hans Engel, han fratræder sin stilling som chefredaktør på øh, ekstra posten. Betonskubberen. Og øh, så siger Rune, øh, tror jeg det er, fordi han skal ind i politik igen. Nej, det var må du sagde No. Og så siger Rune, det tror jeg han skulle måske hans tilbage. Jeg tror han rejste tilbage. Jeg tror han skulle, han skulle opleve meget. Han skulle gjort mange ting og det tror du ret jeg, jeg tror bare han er stadig han er og og sulten og... efter indflydelse. Jeg tror bare, jeg er sulten generelt. Ja, Man det... tror jo, at Hans, han kunne komme tilbage i politik, han har vel for meget for nogle politikere nu, så det er rigtig godt. Mm, mm, mm. På den anden side passer det meget og så har han været der ved fem år nu. 7 år. Er nu, eller syv år. Øh, og det er jo det der, alle ens celler, øh, har jeg lært af min storebror, øh, bliver udskiftet i kroppen i løbet af 7 år. Så det er en helt ny, altså biologisk set en ny Hans Engel. Ikke den Hans Engel, der kørte ind i en betonklods. Alle celler er skiftet ud. De ligner den gamle hansemand, men det er en ny. Det sjove var, at hans enkel ville jo aldrig nogensinde i Godmorgen, da han som gæst dengang, hvor han var politiker, fordi han syntes, det var noget plat fis. Er det rigtigt? Så banker han ind i betonpillen deroppe ved nævne med hvor kokket er, hvor det var. Så vil han gerne ind. Og siden har han været den mest besøgte gæst... Men det var jo tæt på Hummelbæk, ja. hvor Guardian English jo øh, patrierede. For de tog fat i mig engang. Ja, uh -huh. men de tog ikke fat i Hansemand. Nej. Vi oh, skal spille en fuld. Anders uh, læste de næste nummer op 70 gange 20 til telefonet, men hun skal se til Led leds bingo, lige så snart man kommer igennem. Og uh, Rune Clan. Jeg, er klar. jeg er klar. Nu er jeg klar. Tak. Næste nummer er nummer 39. 39. Og jeg kan lige sige, at nummerne, som uh, Hans Lund massen læser op, det er jo alle sammen datoer på de dage, hvor du optræder med dit nye show. Og man kan se på vores hjemmeside, runeklan.dk. Hvor det er, Ej, og hvordan man får med dig. det er trods ikke vores hjemmeside, Det er vel blevet nu. Jeg har overtaget jeres hjemmeside. Sand. Kan du se på vores hjemmeside? <laughs> Måske er det runeklæn.dk. runeklæn.dk. Øh, det næste nummer er nummer 14. 14. Hvor du optræd den 14? Ej, der er jeg faktisk fri. Den femte skaber til Bornholm. Du tryller ikke med Bornholmerne. Nej, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke være der. Sådan. Så er det nummer ener. 80. Er det rigtigt, at uh, du har bestilt en ekstra stor truck for at have alle dine ting med til showet? Ja, det er sgu rigtigt. Eller jeg har ikke bestilt. Jeg har i samarbejde med min lydmand, lyd lysmand, sagt, uh, hvad gør vi? Og så har han sagt, vi må finde nogle større lastbiler. De der fra de danske teater, den kan du ikke bruge? De har nogle De bruger dem ikke til noget, eller hvad? Jeg har dem ikke. <laughs> Men det, dengang jeg havde Cirkus, der kører vi rundt i dem. Yes, tak skal jeg have. Mm Hallo? -hmm. Hallo? Hallo? Hallo? Hvem snakker vi med? Simon? Hvor ringer du fra, Simon? Jeg ringer fra lidt uden for vi. Lidt uden for vi? Okay. Må jeg spørge noget? Ja, det må du. Har du ellers oplevet noget spændende? NEJ! Hvad nu? Jeg må godt forjere så tæt på. Nej, jeg sagde jeg godt måtte forjere den! Jamen, du skal sige, hvor... hvad... Nej, nej, nej, nej. ...laver du ellers? Hej hvad? Du Hvad skal ikke sige, har du oplevet noget spændende? Det, det, I sagde jeg godt må var i, jeg må godt, godt freestarte ja, på efter træerne. efter at du er færdig. Nå, okay. Når huset er bygget, kan du begynde okay. at male det Hvem rum. Hvem snakker vi med? Nej, han, det er Simon, og Simon Hvor er lidt uden for Vi. For Vi? Må jeg spørge om noget? Ja, det må du. Sådan. Hvad laver du til daglig? Øh, lige nu er jeg tømmer. Nå, okay. I Vi? Nej, i Højby. Okay. Har du det også oplevet noget spændende? Måske deskylde mig, jeg lige afbrudt Simon og Rune. Øh, der laver du en typisk Lars Danskov. Ja, det gør du faktisk. <laughs> og øh, grunden til, at det er en typisk Lars Dagenskov, det er fordi, at øh, så siger han, at øh, jeg, jeg bor i Højby. Undskyld, Simon, han, det er så dig. Ja, undskyld, Simon siger, at jeg bor i Højby. Mm. Eller på vej til Højby. Nej, øh... jeg har lavet været tømmer i Højby. Ja, ja. ja, Det er bare eksemplet i det. for... Stemmer. Så øh, skal der være enkelt eller det At øh, så siger og, og Går Rune videre Corona videre Med et fuldstændigt ligegyldigt spørgsmål ja, I du... stedet for at tage fat I stedet et, for at lytte til hvad det, siger Det ja. Simon lige har sagt Forske. Og det er det som man gjorde i gamle dage på straks. Øh, det er det der med Men, Man yeah. laver en quiz Man er ligeglad med lytteren Det er bare fordi man skal have skudt uh, to t-shirts afsted Det må Men, du fandme ja. måske, Simon Må jeg lige prøve igen og altså, så være enormt interesseret i dig? Ja selvfølgelig Okay Hvem snakker jeg med? Jeg snakker... Du snakker med Simon her Hej Simon mand Hej jeg ringer for lidt uden for vi og vi opveder på orden af det, er spændende, ja, det er spændende sted. Der har jeg jeg var til vi fastsætter op skidt spændende sted. Ja, ja. Hvis man frager mig, er det Må jeg spørge noget? Må jeg noget? Ja. Øh, hvad laver du sådan til daglig? Hvad hvad, hvad, hvad hvad siger du til? Hvad laver du sådan til daglig? Jeg tømmer. Holy, der er op. Tømmer. Synes, wow, wow, man. Anders, hvad siger Peter snuggel oh. lige for unes mikrofoner. Simon. Øh... Simon, vi vil godt undskylde. Vi vil godt undskylde. Øhm, I Højby, hvad er du i gang med for et hus? Øhm, det er jeg oppe på Nykedeving 7, praktisk. Åh, øh, hvilken afdeling er det, man er ved at modernisere det op, fordi at uh, amterne i Danmark har jo så mange penge, så de er mm. sikkert ved at lave et virkelig dejligt ah. luksushospital. Anders, jeg må sige, amterne er her ikke længere. Nej, det er sådan noget sundhedscenter, vi er ved at lave. Åh, oh, åh. Oh. Er der nogle særlige regler, man som tømmer skal tage højde for uh, i et sundhedscenter? Nej, vi er bare for at vide, at vi ikke må larme så meget. <laughs> fair nok, fair nok. Men skal der være færre knaster? Om der skal være færre knaster. I træarbejdet? Altså hvis det er rent krevalitenter, der, der skal gribe fat om øh, for eksempel et gelænder? Ja, men det, det, det, det, det er meget gips, vi oh, men det, det tror jeg ikke en strengt havde været lægearbejde. Der, der. <laughs> Undskyld, det var pjats. Bare tænd for ordet. Øh, Simon, øh, når du så kører nu her, så lyder det som en lidt større bil, du kører Ja, det Er korrekt? En varevogn af en type? Nej. Nå. Er gule øh, plader? Selvfølgelig ikke. Der er selvfølgelig betalt moms af den, Rune. Det er øh. ikke alle, der har gode biler, der <laughs> ligger og kører privat i dem, men okay. Jeg må bruge min privat. Jeg har ja, bare ja. Simon, du kører bil lige nu, korrekt? Korrekt. Øh, Simon, er det, skal... er det muligt for dig at holde lidt indtil siden, så du kunne aktivere blinklyset, så vi kunne se, om vi oh, ja. kunne gætte det? Ja. Og det pegner der. Eh øh, så skal du når du når du klarer sig du nu er jeg er klar og så sætter du øh, telefonen hen i nærheden af, af blinkeren som man siger. Og så gætter Rune først. Så, så er det Rune. Anders ja, så Lulmasen så. Ja, du er sidst, for du ja, var tændt på sidst gang. Yes. Er du klar? Ja. Okay, bye. Tail away. Ja, den kan okay. jeg godt. Rune, du lægger ud. Det lyder meget den lastig elastigagtigt. Ja, okay, men prøv. Jeg tror den er han. Jeg tror, det er en multiplayer. Det er en multiplayer. Det tror du er. Tror, det er en multiplag. Ja, det er en multiplayer. er vikar af Han er så ny. Jeg gætter jeg getter på en uh, Opel Omega 2,4. Anders så dig. Så vil jeg godt sige, at det der, og ja, det er ikke mit endelige svar nu. Det er enten transit eller en transporter. Nej, det er jo ikke en varvom. Einstein. Jo jo. Du, der du ikke ikke du på er jo på hvid plade. Det kan der jo kun en varvogn på hvide plade. Det findes ikke. Så det er en filmbus. <laughs> Ej, så er det Vi er da ikke legnet til at regne græsten for fanden, nå nu op. Anders, kom nu tilbage Det er der den. Den bil, det er en Citroën Picasso. Nej, det her det fik ud da ikke. Nej. Det er en tysker, ikke? Øh, jo, det er det. Sådan. Så okay. er det en Folkegård Golf GTI. Nej, ja, det er korrekt. Nej, ikke GTI. Kurve har været en GTI. Blinklyser det samme. Sådan så er den for dyr. Ikke for den sigling. er sort, ikke? Jo, den er sort. det der er en lytter, der lige har skrevet, Simon har en sort golf? Simon, du skal sende os en e-mail på punkt. Jeg vil godt have ført til protokoll, så jeg gættede golfen i anden omgang. Ja, ja. Men mange tak. Så jeg har lov til at være sidst næste gang. Men Simon? Ja? Du skal sende en e-mail, der sagde og så skal du skrive roneklæn.dk i din mail. Ja, og så naturligvis din adresse. Så sørger vi for en, en øh, t-shirt. <søst> og tak fordi, at du er med og kører forsigtigt. Jo, det skal jeg nok. Tak til dig. Godt, godt. godt program. Tak Tak til, tak, til tak, tak fordi du lytter med. Ja, de... Godt. God. morgen. Moin. Spiller vi et stykke musik, og så, øh, har, vi en, over service, så har vi en service, så har vi en serviceoplysning til øh, dem, der sidder sloss i Københavnske Gader i dag. Yeah. Øh, eller demonstrere. Der var festival i dag. Øh. Der er voldsfestival i dag. So Husk du den her, uh, det tror jeg nok. Hun hedder Osoco, og nummeret, det hedder Aikila. Hun spiller i Danmark, og det gør hun i oktober måned. Fire ja. forskellige byer, ja. hvor hun spiller. Det kan du se på Beatbox, Booking. Eller i Fona. Gå ned og i e Fona. Nej, det skal du ikke gøre. Mine damer og herrer, når klokken er 17 i København, der er der demonstrationer. Det er de tidligere brugere af Ungdomshuset og en masse mennesker, som ønsker et nyt ungdomshus i København, som demonstrerer. Det er 69 forskellige demonstrationer. 69. Fra øh, forskellige øh, 69 forskellige adresser i København udgår øh, demonstrationerne. Og det kører på, at det lå i nummer 69, og det er i dag den 6.9. 9. Nemlig, og øh, det, der bare undrer mig lidt, det er, at de går også ud fra Thomas Koppels Allé nummer 20. Ja, træerne vokser ind i 69. Problemet er bare, at der er ikke noget, der hedder Thomas Koppels Allé. Det, det hedder nu. Pumpehusvej, og der er ikke nogen nummer 69 på Pumpehusvej, som er en rigtig adresse. Så de går ud for 68 forskellige øh, positioner. Mm, mm, Klokken 17 er der også en moddemonstration. Det er beboerne på øh, Nørrebro, som laver en moddemonstration, som siger, I skal ikke smadre vores bydel. Mere. Mere. Vi gider det ikke. Det bliver spændende at se. Men, og så er der øh, wildcards og Anders. Det er jo dem, vi sætter en lige smule fokus på hele de sidste to minutter. Forældre mod politibrutalitet. Det er jo øh, dem i de gule veste, som ja. er forældre, som de holder ikke, øje med de holder øje med deres børn for smader rigeligt øh, på nørrebro, men når politiet så vil stoppe dem, så er det at de går ind og ligger sig imellem, ja, fordi det er jo politibrutalitet. Det er det nemlig, men øh, der er jo enkelte butikker sådan. på nørrebroerne, som endnu ikke er ødelagt. Ja, og øh, som en øh, service til. Der er en del, øh, jeg deres, øh, ja, til hvor deres hvor man skal sig om. Øh, det er jo næsten synd over for de her butikker, øh, kan man sige ikke? men det er jo mest, jeg har koncentreret mig omkring nødhjælpsorganisationer, øh, børnehaver. Øh. Revisorer, Der er et revisionsbyrå, ligger oppe i nummer 84, så er der øh, en skoforretning nede i nummer 20, et par skoler, der heller ikke har fået en over nakken yes. endnu, og så er der selvfølgelig kirkens øh, genbrug, der ligger ude omkring... lige omkring. Øh, skade, ikke? Ja, øh, som jo også øh, øh, stadig er uskat. Øh, men damer og herrer, hvis du tænker, øh, når du ser en af de her demonstrationer, du tænker, er det chemical romance? Nej, det er det ikke. <laughs> det kunne det godt være. Det er øh, emo-genren, men det er det ikke. Og okay, kring... kan vi jo altså også håbe på, at alle har besendtet sig og sagt, at nu skal det. Fordi jeg læste faktisk, at der var nogen øh, fra mandagsmødet, som havde sagt, at nu skulle det være fredeligt. Og det bliver det der forhåbentlig også, når ja. alt bliver sat til side. Men lad os nu se ad. Ja. Der er stadig en chance til at lave det fredeligt, festligt. Min damer og herrer, Grave øh, en tunnel under en anden vej eller et eller andet? Jeg skal huske at sige, mine damer og herrer 60 gange i morgen. God Glan, tusind tak fordi du kom. Vil du være, det Held at lykke. super sjovt? Kan du ikke tænke at komme igen i dag? Jeg vil bo her. Det må du gerne. Du kan ja, bo altså, ind i gider ikke Ja, ja. Og du tryllede for os under ja, okay, ja. og, og med det øjeblik er der Mondo og øh, sporten Men, men først nyt fra. <laughs> nyt fra verden Her er nyheden kl. 16